Imnul al 16 al Sfântului Simeonul teolog, cu supratitlul că numai Divinul e prin fire, numai Dumnezeu e prin fire obiect al dorului și dorinței și cei, și cel ce se împărtășește de el s-a făcut părtaș al tuturor celor bune care sunt bune. Ce este lucru ascuns de toată ființa creată? Ce e lumina gândită cu mintea? gândită cu mintea în sensul nu că atunci când vedem lumina lui Dumnezeu, noi gândim, ci este percepută, se imprimă în mintea noastră. O vedem cu ochii minții noastre și ai inimii noastre. Ce e lumina gândită cu mintea care nu e văzută de nimeni și care e bogăția cea multă pe care nimeni din lume n-a putut o găsi sau deține cu totul, că ce este instisizabilă pentru toți ne neîncaput pentru lume, dar este și foarte dorită și poftită mai presus decât toată lumea. Pentru că Dumnezeu, care arcătui cere văzute, e mai presus de ele și de, ceea, și de aceea și-a rănit de iubirea lui. <coughs> Iar, pentru că nu mi se arată, gândul mi se topește mintea și ma mea ard în flăcări și suspin, mă plim și ard căutând ieși și colo, și nicăieri nu-l aflu pe cel pe care îl îndrăgește sufletul meu mă uit adeseori de jur prejur să văd pe cel dorit de mine și el, ca unul nevăzut, nu mi se arată deloc. Dar când încep să mă tângui, deznădăjduind, că îl voi vedea, atunci el, care vede toate, mi se arată și se uită la mine, <coughs> adică are un extaz. Și sunt de uimire, minunându-mă de chipul frumos al frumuseții lui și cum deschizând cerurile, Creatorul s-a plecat și mi-a arătat zlava lui negrită s-a plecat spre mine, și mi-a arătat zlava lui negreită și străină, și cine oare va ajunge mai aproape de el sau cum va fi putut, va fi purtat spre o înălțime nemăsurată. din eu aceasta, el însuși se găsește într-un mine, fulgerând înăuntru inimii mele ticăloase, învăluindu-mă de jur împrejur cu strălucirea lui nemuritoare, făcând să scânteieze toate mădularele mele cu razele sale, împletindu-se Întreg cu mine, mă sărută întreg, să de întreg mie nevrenicului și mă satur de iubirea și frumusețea lui, mă umplu de plăcerea și îndulcirea dumnezeiască. <coughs> mă împărtășesc de lumină, mă împărtășesc și de slavă, lumina și slava fiind același lucru, iar fața mea strălucește ca și a celui dorit de mine, adică ca și ca, ca fața lui Hristos. Și toate mădularele mele devin purtătoare de lumină, Ajung atunci mai frumos decât cei frumoși, mai bogat decât cei bogați, mai puternic decât cei puternici, mai mare decât împărații, mult mai cinstit decât toate cele văzute, nu numai decât pământul și, și cele de pământ, dar și decât cerul și toate din cer, aflându-L pe Creatorul la toate, cărei se cuvine slava, cinstea, acum și în vecea mină.